Іти з дому. Мені постійно доводилося маскуватися ще від того разу, коли я зробила це вперше. Без перестану я користувалася їдким барвником, який виїв колір мого волосся і позбавив обличчя, барв. у Утім, постійний стан жаху, в якому я перебувала усі місяці, відколи ми втекли з лероше, Замусив мене відмовитися від думки колись знову ходити при світлі дня, щоб люди не лише дивилися на мене, але й упізнавали. Даремно, Аманда переконувала мене, даремно закликав лікар, слухняна в усьому іншому, в цьому я затялася хоч ріж. Я не наважувалася вийти з дому. Одного разу Аманда повернулася з роботи із різними новинами, деякі з них – були хороші, а деякі змушували миліти душею. Серед добрих новин була та, що майстер, у якого вона працювала поденщицею, вирішив відправити її разом з кількома слугами у великий будинок на інший кінець Франкфурта. Там мали облаштувати домашній театр, отож треба було пошити чимало нових костюмів і трохи полагодити старі. А оскільки майбутній театр був далеко від центру, то кравцям довелося б мешкати в самому будинку, поки не дадуть першу виставу. І не було відомо, коли вони зможуть звільнитися. Проте і заплатити пообіцяли щедро. Одна команда мусила сказати мені і про інше. Того дня вона зустріла мандрівного ювеліра, якому ми колись продали каблучку. То була особлива коштовність. Її мені подарував чоловік. Ми весь час боялися, що вона може навести на наш селіт. Але, не маючи грошей і потерпаючи від голоду, що ще можна було зробити? Аманда зрозуміла, що цей француз одразу пізнав її, як і вона його, і що очі його зблиснули, якимось зловорожим вогником. У цій думці вона зміцніла, коли з'ясувала, що чоловік іде слідом за нею. Утім, знаючи місто, краще за нього. І користуючись дедалі густішими сутінками, Аманда збила його зі сліду. Зрештою було добре, що вже наступного дня вона мала поїхати далі від нашої домівки. Приніши купу харчів, вона благала мене не виходити з кімнати чому забувши, що відколи я зайшла в цей дім, то не ступала за поріг. Ба, навіть на сходи. Проте тієї ночі моя бідолашна, моя дорога, вірна Аманда ночі з'їхала з глузду. Вона весь час згадувала покійників, а це погана прикмета для живих. Тебе, моя донечко, а вже ж, бо це тебе я... Винесла в своєму лоні зі страшного дому твого батька. Перше, я так називаю його, щоб потім згадати ще один єдиний раз. Я кажу це, бо ти була нашою єдиною розрадою. Обцілувала так, моя Люба, так, наче не хотіла ніколи тебе залишати. Нарешті пішла, ще жива. Спливло днів два-три. На третій вечір я сиділа за зачиненими дверима, а ти мирно спала на подушечці поряд зі мною, коли на сходах зачовгали якісь кроки, і я здогадалася, що хтось прямує до мене, бо ж помешкання наше розташоване було майже під самим дахом. Хтось постукав, я затамувала подих, але гість заговорив, і я впізнала голос доктора Фоса. Тоді я підкралася до дверей і озвалася до нього. «Ви самі?» – запитала. «А тож, мови він і далі стиха. Пустіть мене!» Я відчинила йому двері, і доктор одразу ж похапцем замкнув їх за собою. Потім підійшов до мене і заходився розказувати свою сумну історію. Він приїхав зі шпиталю. На іншому кінці міста, куди ходить до хворих, і прийшов би до мене раніше, проте боявся, що за ним стежать. Він приїхав від Аманди. Моя вірна служниця лежить на смертній постелі. Її побоювання щодо зустрічі з ювеліром справдилися. Того ранку їй довелося вийти з будинку, де вона працювала, щоб залагодити якісь свої справи в місті. Певно, хтось ішов за нею на і вистежив, коли вона поверталася лісовою стежкою. Виявив її хтось із лісників, які об'їжджали володіння місцевого поміщика. Вона лежала на землі, поранена, проте ще жива, а на лезі кінджала знову біліла страшна цидулка. Утім, цього разу слово перший було підкреслено. Це доводило, що вбивця усвідомив свою попередню помилку. Вони занесли її будинок і надали першу допомогу, щоб вона прийшла до тями і змогла хоч щось розповісти. Але й тоді, вірна, дорога моя подруга і сестра, вона згадала мене і відмовилася повідомити, а про це не знав жоден із її побратимів, розбійників. Де живе і з ким? Життя стрімко покидало її, і людям нічого іншого не лишалося, як занести її до найближчого шпиталю, де, звичайно, відразу встановили, що перед ними жінка. На щастя для неї і для мене чергував у шпиталі наш знайомий доктор Фос. Чекаючи на свого духівника, вона розказала йому досить аби той збагнув усю небезпеку становище, в якому я опинилася. Перш ніж панотець устиг дослухати половину її гіркої сповіді, Аманда померла. Доктор Фос розказував мені, як іма манівцями, і йшов сюди, бо боявся, що сьогодні ввечері його вистежать і йтимуть слідом. Утім, побоювання виявилися марними. У всякому разі, як я потім дізналася від нього, баронь Рьодер, дізнавшись, що скоєне вбивство один в один, схоже на вбивство його дружини, кинувся розшукувати негідників так запопадливо, що хоча їх і не знайшли, проте вони змушені були надовго накивати п'ятами з тих місць. Мені важко сказати тобі зараз, якими аргументами доктор Фос, спершу він просто допомагав мені ділячись своїм скромним заробітком. Нарешті умовив мене стати його дружиною. Я погодилася, він назвав мене своєю дружиною, а я його – чоловіком. Ми обвінчалися, чим багато хто в той час легко важив. Щоправда, розлучитися перед цим я не намагалася. Хай зробити це за німецькими законами, з погляду церковного і юридичного – було б легко, враховуючи, що обоєми, визнавали протестантську віру, а пан Делатурей вдавав із себе кальвініста. Але хіба, вимовиш, ім'я такого нечестивця перед консисторським судом? Милий лікар перевіз мене і мою дівчинку, крадькома, у своє скромне помешкання, і там я жила знову ж таки в самотенній, і ніколи не бачила денного світла. Обличчя моє повністю зблякло, і чоловік заборонив мені його раз у раз В цьому не було жодної потреби. Світло русе волосся посіріло, обличчя стало попелястим, так що ніхто не розгледів би мені рум'янолицю білявку, якою я була півтора року тому. Ті кілька знайомих, з якими я ненароком зустрічалася. Знали мене тільки як пані Фос, вважаючи, що мій чоловік таємно одружився з Довицею, значно старшою за нього самого. Вони прозвали мене Сірою Жінкою. Доктор дав тобі своє прізвище. Досі, поки він був живий, ти не знала жодного іншого батька, і тобі вистачало його батьківської любові. Тільки один. Ще один єдиний раз мене охопив колишній страх. Я вже й не пам'ятаю, чому, але якось зрадила свої звичці та підійшла до вікна своєї кімнати, чи то зачинити, чи відчинити. Виглянувши михцем на вулицю, я остовпіла, побачивши пана Делатурея, безтурботний, молодий, елегантний, як завжди, він ішов по той біч вулиці. Вікно скрипнуло, і негідник звів очі в мій бік, але побачивши лише стару сіру жінку, не впізнав мене. І хай, відколи ми розлучилися, спливло три роки, погляд його досі був гострий і підступний мову тигра. Я сказала про це панові Фосу, коли він повернувся додому, та хоч мій чоловік і намагався мене підбадьорити, Проте несподівана зустріч з паном Деля Туреєм справила невитравне враження на мою душу. І я кілька місяців хворіла. Потім я бачила його ще раз, мертвого. Врешті його і Лефевра упіймали. Барон Дер'юдер застукав його на гарячому якраз під час одного зі злочинів. Доктор Фос чув, що їх арештували, тоді засудили. І врешті стратили, але не прохопився мені жодним словом. А жодного одного разу він дав мені можливість показати, що я його люблю, скоряючись і довіряючи йому. Він узяв мене з собою у довгу мандрівку. Я не знала куди, бо я більше не наважувалася завести розмову про це. Чоловік мій провів мене через в'язничну браму в закритий двір, де охайно загорнуті в саван, що ховав ознаки страти, лежали пан Дела Турей і два чи три його посіпаки, яких я знала ще з Ле Роше. Переконавши в смерті моїх кривників, доктор Фос намагався переконати мене вести значно природніший спосіб життя і більше виходити на двір. Утім, хоча я часом і корилася його проханню, проте старий страх надто міцно тримав мене. Тож він, помічаючи який зусиль мені це коштує, врешті відмовився від будь-яких порад та умовлянь. Усе інше ти знаєш. Як ми обоє гірко плакали, коли від нас пішов дорогий чоловік і батько. Я бо так називатиму його завжди, та й тобі годиться так його шанувати, дитино моя, після того, як це викриття завершиться. Ти спитаєш, навіщо я про це розповіла? Саме через це, дитино моя. Учора твій коханий, якого ти знаєш лише як пана Лебрюна, французького художника, відкрив мені своє справжнє ім'я який змінив, бо кровожерливим республіканцям воно могло здатися занадто аристократичним. Це ім'я – Моріс де Пуасі. 1861 рік читала Лілія Мироненко